שיעור שלושה עשר, חלק א', שבת בתל אביב. היום שבת. השבת היא יום של מנוחה ועונג. דני נוהג לומר שהוא חי משבת לשבת. בשבת כל המשפחה מבלה יחד בבית. אני אוהבת מאוד את ליל השבת. על השולחן מפה לבנה, צנצנת פרחים, בקבוק יין אדום, נרות שבת וכלות. לכבוד שבת אימי מבשלת דגים טובים ועופה עוגה טעימה. בשבת נעים ברחובות העיר. האוטובוסים אינם נוסעים, האנשים הולכים לאט. אני אוהבת את השקט ברחובות תל אביב. במוצאי שבת אינני יכולה לצאת מהבית. במוצאי שבת יוצאים הורי לבלות. אני צריכה להישאר עם דני בבית. אין ברירה, חבל מאוד. חלק ב', ארוחת ליל שבת. שבת שלום. שבת שלום ומבורך. השולחן ערוך יפה, יעקב? יפה מאוד. אני אוהב את השבת בבית. מפה לבנה, בקבוק יין אדום, נרות שבת וחלות. הפרחים ששלחת לי, גם הם יפים מאוד. תודה לך, יעקב. הנה הדגים בצלחת. בבקשה לאכול. בתיאבון. תודה. הדגים טובים מאוד. נכון, הדגים באמת טובים. מדוע אתה אוהב כל כך את הארוחות בשבת? ראשית, בשבת אני אוכל לאט. יש לי זמן, אני חופשי. ומה הסיבה השנייה? העוגות הטובות, שאימא ערפה לכבוד שבת. מה עושים בשבת? איך <אז> את מבלה את השבת, מרים? בשבת אני נחה. אני אוהבת לישון מאוחר. עד מתי את ישנה בשבת? בשבת אני אשנה לפחות עד עשר. מה נעשה בשבת זאת? הלך להתרחץ ביד. את יודעת לשחות? כן, אני שחיינית טובה. <חלק> שיחה בין שרה וסוזן. כיצד את מבלה בדרך כלל את הערבים? במשך כל ימי השבוע אני נשארת בבית ולומדת. בליל שבת ומוצאי שבת אני יוצאת לבלות. אתמול בערב למדת? לא. אתמול בערב היה מקרה יוצא מן הכלל. הלכתי לראות סרט. אמי הלכת לראות את הסרט? מה זאת אומרת אמי? אם החבר שלי. האם את אוהבת סרטים היסטוריים? כן. אני בכלל לא אוהבת ללמוד היסטוריה. אני יודעת בעל פה הרבה תאריכים היסטוריים חשובים. התאריך החשוב ביותר הוא היום שבו הכרתי את רוני, החבר שלי.